podcast Futebol na Linguagem Carioca E aí galera, começando o terceiro FUTCAST, a terceira edição do podcast que fala exclusivamente do futebol carioca Estamos aí depois de um final de semana muito movimentado, um péssimo final de semana para as equipes cariocas Cheirando o Botafogo e o Macaé, nenhum deles venceu nenhum clube da Série A venceu e hoje eu recebo aqui o o meu grande amigo Leandro Vitor e Leandro beleza beleza Gabriel um prazer estar aqui com você com a galera do Foodcast. muita chuva Leandro muito sol daqui hoje cara na verdade o tempo está meio <risos> lusco-fusco né tá tá, tá nublado e <risos> tal né mas ah, vamos vamos debater aí mas primeiro tem que pensar também na alegria do, de um time subindo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 Botafogo 4, Náutico 1, um, ou melhor, Náutico 1, um, Botafogo 4, três gols do Sassá Lotelli e um do Diego Jardel, diminuiu no finalzinho o Daniel Moraes pro Náutico, Botafogo disparou na liderança, já que o, o Macaé, o Macaé não, o Vitória tropeçou na rodada, 5 pontos já abriu o Botafogo pro Vitória, é o campeão lendo, já, eu tenho perguntado isso, perguntei pro Adriano já, pro Matias também na semana passada, e eu já falei, para mim já, acabou. Já acabou a série B já pelo menos nessa parte de título. Você também? Também, também. O Botafogo teve alguns momentos de, difíceis na, na competição, oscilou bastante, principalmente depois que o Ricardo Gomes assumiu. Né? Teve dois ou três jogos que conseguiu ir bem, depois deu uma queda. Mas o Botafogo é campeão, sim, com certeza. Já já tem mostrado ao longo do campeonato que tem uma boa equipe. Para a série B tem uma boa equipe. É. É isso que eu ia falar, tem uma boa equipe, mas também a Série B tem, tem pelo menos uns 6, 7 times ali brigando para não subir. É verdade. Porque, cada um tirando vitória, cada um ali que fica, o Bahia, América, o Sampaio Correia, Santa Cruz, na, até o próprio Náutico, passando, parece que quando eles chegam, parece o choque do G4 da Série A, né? Chegou no G4, ou opa, peraí, não, vamos sair, vamos sair, porque não, não dá não, e perde um jogo. É verdade. O Botafogo nessa a própria consistência, né, do, do time, de, de sempre vencendo. E duas goleadas, Nesse 4 a 1 o Sassá agora vira ídolo. <risos> é, o Sassá, na verdade, nunca foi uma, uma grande aposta do Botafogo, né? O Sassá é um jogador de qualidade técnica, mas nunca foi o um jogador que o Botafogo apostar suas fichas. Mas nos últimos jogos ele tem se mostrado um jogador importante e acredito que pode ficar pro ano que vem para montar um elenco e ele junto. Mas o time do Botafogo precisa prestar atenção, Gabriel, que... A defesa do Botafogo, ela não é muito boa. Você vê que na, no jogo passado contra o Ceará, o Botafogo teve o domínio do jogo e numa bobeira tomou o gol e perdeu o jogo em casa. Então, para título, pra Série B, tá tranquilo. Mas... Mais pra frente a gente vai poder <risos> falar um pouco melhor, mas o Botafogo precisa se estruturar melhor pra Série A. É, a gente tá vendo um belo exemplo disso aí com o Vasco esse ano, né? Porque o Vasco voltou da Série B com um time que nem foi campeão, né? E, e não era um time bom e tentou até manter alguma coisa, não mudou muito. Mas aí a gente já tá vendo que provavelmente deve voltar. Então tem que ter uma uma, uma estrutura né? por parte do do da, das próprias pessoas que, que vão compor o... o, o, o o elenco do, do Botafogo para ano que vem não é uma uma coisa simples né montar um elenco para a Série A a gente tá vendo aí o próprio Joinville também que subiu e não se estruturou foi estruturar no meio do campeonato e agora tá quase subindo mas para mim o Botafogo é campeão eu, eu gosto de receber uma declaração assim para a gente poder usar no futuro é campeão já o Botafogo é campeão Botafogo é campeão assim quando a gente vai falar daqui a pouquinho né sobre o Corinthians que já é campeão para mim também da Série A mas o Botafogo para mim é campeão e te digo que eu acho que com três rodadas de antecedência o Botafogo já vai poder levantar o título Marcelo Oliveira tira mais uma, Nenê pega a sobra, a última chance para o Vasco, olhou para a área, cruzou, lá em cima, Eraço lá no alto corta e acabou o jogo! Vasco, zero! Grêmio, zero também! É ruim para os dois... Porque lutaram demais, porque se entregaram muito, mas é muito pior para o Vasco da Gama, que amarga, que agoniza uma situação. Que... Vasco zero, prêmio zero, não tem gols. Jogo realizado ontem no Maracanã. O Vasco continua complicado na tabela da, da Série A e o Grêmio também continua um péssimo resultado para os dois. O Grêmio não se distancia na, na zona da Libertadores e o Vasco, se ganhasse, talvez che chegaria à 18ª posição, né? Chegaria, passaria o Goiás, mas com empate mantém a lanterna, quatro empates seguidos. Os otimistas falam cinco jogos sem perder. Os pessimistas falam quatro jogos sem vitórias. E o que vocês acharam aí dessa partida do Vasco? Vasco zero, Grêmio zero no Maracanã ontem, domingo, 5 horas. Eu achei um bom jogo, Gabriel. Um jogo aberto, o jogo foi muito corrido de ambas as equipes. Ambas as equipes sempre buscando o ataque. É claro, tecnicamente foi um jogo ruim, na minha concepção. Mas um jogo foi um jogo muito aberto e que poderia sim ter saído gols, é, qualquer uma das equipes poderia sim ter saído com a vitória, mas os goleiros como nessa rodada de uma maneira geral fizeram a diferença. O, ontem o, o Marcelo Gros, ontem né? o Martin Silva também fez é. belas defesas, no jogo já de sábado, aquele o Everton também fez belas defesas. Não, no jogo de sábado o impressionante mesmo foi o Danilo Fernandes, do do do Sport Palmeiras. Também. Fez uma fez uma sequência de duas defesas. É. Poxa vida incrível, então, incrível mesmo. É foi, é, é, é, foi O Vasco ontem, assim. É, é, eu, eu não gosto muito de falar isso, porque daqui a pouco não, não acontece e fica, né, marcado. Mas é, o Vasco tá a quatro rodadas tendo empate de rebaixado. O empate contra a Chapecoense eu falei aqui semana passada, o, o empate da, da própria semana passada mesmo, quando a gente falou a, aqui no, no, no Foodcast, né? O 2 a 2 contra São Paulo com um gol no finalzinho. É, são empates que, caraca, você olha assim e por que que tomou aquele gol? Ontem, a cabeçada, no primeiro tempo, teve cabeçada na trave, o Grói pegando bastante coisa. Pô, você não, não compreende direito por que aquilo tudo está acontecendo. Aí você vai vendo a, a falta que os pontos vão fazendo pontos fáceis né, que o Vasco poderia ter é, é, como eu tinha citado, né, Gabriel? O time do Vasco é um time que ele desperdiça muitas oportunidades quando ele tem a, a chance. Por exemplo, o Vasco perdeu pontos para o Chapecoense em casa. O Vasco perdeu pontos para o Joinville, em casa, né, no turno. O Vasco perdeu pontos para o São Paulo, como você citou, jogando em São Paulo, com um jogador a mais. O time do Vasco teve o controle do jogo, perdeu muitas oportunidades e não matou o jogo. Então, o time do Vasco, como você disse, eu, eu concordo com você, eu não vejo o Vasco saindo do, do rebaixamento. Infelizmente, porque o time do Vasco é um time de tradição, a gente curte o futebol carioca, quer ver o futebol carioca cada vez mais forte, mas o time do Vasco perde pontos onde ele não pode perder. E nessas últimas duas rodadas que o Vasco empatou, se ele tivesse vencido os dois jogos, ele tá hoje a quatro pontos. É, não, né? Não, é, não, é nem duas rodadas, já, já, porque acaba emendando com sim, o sim. período pré-recesso, emendam quatro rodadas de empate com com Avaí, com Chapecoense, rivais diretos, né? Sim. São Paulo e agora também o um empate nesse final de semana com o Grêmio. Todos eles, o Vasco tendo a chance de ganhar, chances claras de ganhar. Talvez o jogo mais equilibrado tenha sido de ontem, que o Grêmio também, o jogo o jogo foi aberto, como o Matias falou o Grêmio teve até oportunidades também né? mas é, é, é desesperador pensar no, no Vasco é a destruição completa do, de uma instituição né? É e o problema do Vasco não se dá somente em campo, dentro de campo o problema do Vasco é um problema recorrente estrutural é um problema recorrente que exatamente, agora, né? né? é um problema assim guardado as suas proporções não vou criticar a pessoa do, do presidente que eu não conheço pessoalmente mas você vê a administração do Vasco nos últimos 10, 15 anos o Vasco foi se afundando. Então, o que acontece hoje é reflexo do que vem passando ao longo dos anos. O Vasco, que há, há quatro anos, né, o último bom time que o Vasco montou, foi o time de 2011, que foi campeão da Copa do Brasil. Que era o Trembala. Isso, e vice-campeão brasileiro, né? E no ano seguinte fez uma boa Libertadores, né? Chegando até a jogar isso. com o Corinthians, uma fase que o Diego Souza <risos> perdeu aquele gol inacreditável. Mas o time do Vasco veio em problemas recorrentes e fez um início de campeonato muito ruim. Por isso, O, o retrato é esse, o rebaixamento está batendo na sua porta Mais uma vez é, E o e torcedor do Vasco, Matias, está pensando o seguinte Há, há quatro anos Que ele está pensando Ah, se Diego Souza não tivesse perdido Aquele gol O Vasco ia para semifinal da Libertadores É igual o Picapau, né Se o Picapau tivesse avisado se a se polícia é complicado. Se, se o Picapau tivesse avisado a polícia Nada disso teria acontecido Se não acontecido. chuta, se não bate falta, se <risos> não cabeceia Se não faz nada O negócio é dentro do campo 1 do dia para o final do primeiro tempo Gilma encosta para a pera esquerda, para Renato Augusto Jadiatura, pega para a Schadson. Atenção, passou o Malco, lançado para a Vakter 9, cara a cara Para o gol Corinthians 1, Flamengo 0. Corinthians vence, mais uma partida para variar. Well, algo... <risos> well, well, well, <risos> well. E o Flamengo. Disco... Eu vou até discordar um pouco do que o Leandro falou até na, na outra. Na outra. Falando ainda do Vasco, né? Na outra parte do programa. O Flamengo, décimo colocado a 6 pontos do G4. O pior para mim não é nem. Só voltando ao jogo, né? O gol do Wagner Love, a lei do ex aplicada aí, né? lei do ex, que todo mundo achava que a lei do ex ia rolar pro Guerreiro em cima do Corinthians, rolou pro Love em cima do Flamengo, Flamengo com 44 pontos em décimo, Corinthians com 70 pontos é o primeiro colocado, oito à frente do segundo que é o Atlético, o problema para mim eu vou até propor já o debate, que o problema para mim é o Flamengo não são seis pontos pro Santos porque o Santos pode virar G5 isso aí, né, então, o pior para mim são esses seis times que estão à frente do Flamengo que não é tirar seis pontos, é tirar seis times e seis pontos, né, e aí Ontem o que vocês viram do jogo, como é que foi? É, ontem eu particularmente eu não vi o jogo, Gabriel. Eu graças a Deus não vi o jogo, <risos> graças ao meu bom Deus. É, mas pelo os, os lances que eu vi depois, a equipe do Flamengo jogou muito mal, como como sempre, né? como vem jogando sempre sem um plano tático os jogadores sem muito o que sem muito o que o que fazer em campo sem muito não não sabem o que fazer em campo o Osvaldo para mim errou em ter colocado O Jonas, ter tirado o Canteiros assim, do nada, o Jonas tanto errou tanto que o Jonas acabou sendo expulso, como também já é de praxe, já é de lei. <risos> o Jonas normal mesmo... <risos> Se ele passar um primeiro é, tempo sem tomar sem amarelo, tomar um amarelo é errado, Alguma não coisa sendo. está acontecendo. É, o time do Flamengo, na verdade, é, é, passa por um momento difícil também. O, o Cristóvão saiu do Flamengo, o Oswaldo assumiu, né? Em meio àquele primeiro jogo contra o Vasco, né? Da Copa do Brasil, que o Flamengo perdeu. E aí o Osvaldo saiu, o Cristóvão saiu, o Osvaldo assumiu, o Flamengo pegou uma sequência de, de sete jogos sem perder, né? um empate que acabou eliminando o, o time na Copa do Brasil e seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, né? A, a, da primeira rodada até a sexta do segundo turno. Então todo mundo imaginou que o Oswaldo chegando, conseguindo seis vitórias seguidas e quando começasse a colocar o seu padrão dentro do time, que esse time brigaria inclusive por título naquele momento se imaginaria... <risos> 2009, 2009. É, na... é. Só se... Só se naquele momento 2009. se imaginaria uma sequência boa, porque o Flamengo venceu seis jogos jogando quarta-domingo, né? Final de semana, de semana, sem poder treinar. Então, se imaginava que quando o Oswaldo pudesse treinar a equipe, se imaginava o Flamengo com padrão tático. Então, o Flamengo hoje é um time, como o Gabriel falou, além de ter que ultrapassar seis equipes e tirar seis pontos, não tem padrão. É um time que você vê, não tem poder ofensivo. O Guerreiro está no mau momento? Sim, está no mau momento. Mas o time não cria nada, então pode colocar qualquer jogador na no ataque do Flamengo. A bola não chega com qualidade. Você você vê o Alan Patrico batendo falta hoje, é, é desesperador. O cara não consegue levantar uma bola na, área, eu, uma bola eu, na eu, área. E o Flamengo, que nessa época, né até o Paulinho acertava pancada de primeira no ângulo. Passou. Esse campeonato que o Flamengo jogou, sete jogos sem perder, seis jogos seguidos vencendo, passou. Mas... A, a, a, a, a, o Matias... O Flamengo vai... Eu gosto de perguntas assim, porque é muito legal, porque na semana que vem a gente já muda a opinião. É. Mas é para frisar bastante momento. o momento. Flamengo chega no G4? Olha, Objetivo. Gabriel. É, eu sou flamenguista e você sabe disso. Mas analisando friamente, não chega não. Tá jogando muito mal. O Flamengo, esse ano, na minha concepção, contratou mal também. Pará. Pablo Armeiro. Éderson. É de vidro, né, Ederson? É de vidro ele. Ah, mas contratou sabendo. Edvidro. É de vidro. é. Almir, que isso então contratou muito mal na minha concepção não vai chegar realmente vai ficar mesmo por aí décimo, décimo primeiro, a sorte do Flamengo foi que venceu aqueles seis jogos Que senão a gordurinha para não cair senão tava lá embaixo brigando para não cair e Difícil. você Eliado, chega não. ou não chega? não, não chega, o time do Flamengo se conseguir pelo menos chegar aos 50 pontos tá de bom tamanho Roberto colocou lá de esquerda para Marcos Guilherme, lá vai ele para a bola, a tentativa, vai levantar na área, levantou, gol falhou, olha a cabeçada de volta. gol do Furacão, do Atlético, o gol, quem tem boom, tem medo, é incrível, Fluminense e Martelo o jogo inteiro... Fluminense 0 Atlético Paranaense 1. Um, a lei do ex também aplicada no Maracanã no sábado às 5 horas com o gol de Walter fazendo gol no seu ex-clube. O Fluminense agora fica com Já não tava nem ligando para esse jogo, né? Como eu falei aqui semana passada, depois até o o, o, o técnico concordou comigo e falou isso. Semana passada eu falei, né, Matias, com você e com o Adriano que o Fluminense poupou seus jogadores em campo. Essa semana fez a mesma coisa para mim. Poupou os jogadores em campo. Foi tá com a cabeça totalmente na quarta-feira. E o que vocês viram aí desse jogo? E aí, antes de mais nada, apresentando também o Edson Marques não falou aí nesse início. Ah, não falou nos outros times porque tava especificamente falando desse do Fluminense Atlético. Satisfação falar com cada um de vocês aqui. Olha, em relação ao jogo do Fluminense, o Fluminense não entrou em campo. É como você acabou de frisar, de muito bem colocar, o Fluminense, na realidade, se poupou jogando futebol. Na... Ou, aliás, não jogou nem futebol, né? Porque. <risos> O time do Fluminense foi atropelado Praticamente pela equipe do Clube Atlético Paranaense Que trouxe no Valtinho uma motivação a mais O fato de ter sido dispensado pelo Fluminense E aí ele disse Eu tenho que me vingar de qualquer maneira E chegou querendo jogar o fino da bola E o Gordinho é enjoado né? Agora a realidade é que o Fluminense Está voltado para essa partida de quarta-feira No Allianz Parque, contra a equipe do, do, do Palmeiras Até mesmo porque essa partida Para o Fluminense é a final, porque se perder Não tem outra Acaba, né? Até na, na semana passada a gente fez aqui também Com, com o Adriano com o Matias, a gente falou o seguinte Do jeito que o Fluminense jogou no domingo contra o Cruzeiro Não valia a pena a gente falar do, do, do jogo Contra o Cruzeiro e a gente falou logo Do, do Palmeiras na, na semifinal Essa semana o Fluminense até jogou bem Atacou muito, atacou muito O Everton pegou tudo, o Fluminense não, não Conseguiu marcar o gol e sofreu uma pena Mas e quarta-feira? A torcida do Fluminense está com a cabeça em quarta-feira Vocês acham o quê? que? Passa ou não passa? Não estou perguntando se vence se o empate Passa ou não passa? Olha, existe uma possibilidade bem remota De que o Fred jogue Com o Fred jogando, é o Fluminense é um Até mesmo porque o Fred prende dois ou Às vezes até três zagueiros lá atrás Segura mais um que o cabeça de aro se transformar em um zagueiro O que é que vai acontecer? O Fred, ele se desloca para um lado, se desloca para o outro, faz o pivô e ele incomoda. Até no final do jogo, o goleiro do, do, do Palmeiras, o Fernando Praes, falou a respeito que o Fred é enjoado. Teve também o, no jogo que, em que o Fluminense venceu o São Paulo, tivemos o Rogério Senni falando assim, é, é, é ruim jogar contra o Fred, é chato jogar contra ele. Então o Fluminense faz, é um com o Fred, ele, ele faz a diferença. É, faz, faz. Para mim, é, eu vou nessa linha mesmo. Fluminense classificado com o Fred, para mim se classifica E sem o Fred, tá fora é, Até porque com o Magno Alves não dá, né É, é o que é quem entra, é quem entra Meu Com Deus. o Wellington Paulista é até um pouco diferente Meus amigos, eu vou discordar de vocês é pior eu, eu acho que o Fluminense, mesmo sem o Fred, vai passar pra final É Eu acho, o time do Fluminense é um time muito competitivo é... Não tô fazendo nenhuma nenhuma alusão ao passado Eu tô falando do Fluminense atual O time do Fluminense no Brasileiro não vem bem, é verdade Como vocês falaram, e eu concordo, o time do Fluminense no, do, no sábado, né, contra o Atlético Paranaense, a, a massacrou o time do Atlético, podia ter sido de 6 7 o goleiro do Atlético foi... 7 só se sofreu né? um pra foi, né, combinar com 7x1. Foi impecável, exatamente. Essa, Bem time, Adriano, é. O time, o time do, do, do Fluminense foi fantástico, assim. Pois é. É aquele jogo que você joga muito e, e perde. Né, o time Jogamos do... como nunca, perdemos como é, perdemos sempre. Exatamente. Então o, o, time, Fluminense... o time do Fluminense jogou muita bola contra o Atlético e perdeu. Mas na minha opinião, contra o Palmeiras, o Fluminense vai vencer o jogo. Vence lá? Eu é, acho vence, que o Fluminense vai vencer esse jogo de 2x1. Um. O time do Você Fluminense... não estava pensando em semana passada? Não, não, 2x1 lá. 2x1 um um foi no Maracanã. Não, não, 2x1 um lá. 2x1 um lá, o time do Fluminense é um time muito rápido, muito competitivo. E é melhor jogar sem o Fred do que com o Fred machucado. É, Porque e, eu acho é um gordo, eu acho que perde o cara para o final. Exatamente, e além Padre, disso, pode não ter final, de repente o Fred jogando, ma machucado, saindo, pode trazer um problema, uma preocupação dentro de campo. Então seria legal, como o Fred fez no jogo, não lembro o adversário agora, que ele ficou na beira, no, na beira do campo. Coritiba, contra, o contra Coritiba. Coritiba, exatamente. Que ele ficou ali é, auxilia auxiliando os jogadores, <risos> e o Fred tem uma importância muito grande, não só como jogador, mas como o cara mais velho, mais experiente. Marco Júnior, Gustavo Scarpa, esses, esses meninos, eles acabam se espelhando muito no Fred. O Fred é um jogador que... Ele não se envolve em polêmica. Você não vê o Fred envolvido em, em bate-boca com torcida, em bate com torcida adversária. Ele acaba sempre, quando se envolve em bate-boca com torcida, do Fluminense, né? para trazer pro Fluminense a, a torcida, exatamente. O Fred então, é um cara que combate muito. Isso. Combate se tivesse muito. se tivesse um bolão, eu bateria 2 a 1 um Fluminense. Eu, eu acho que o Fluminense... É, pode passar, mas vai ter que fazer gols lá. É, tem que fazer gols. Que o Fluminense toma porque, gol Então é lá vai, toma vai, vai, gol e não fizer até tem fazer. Tem que fazer gol, porque é, vai ser um jogo em que o Palmeiras vai jogar as fichas dele toda nesse nessa, nessa Copa do Brasil, porque ele tá vendo a, o Campeonato Brasileiro ficando por indo por água abaixo. A né? própria derrota de, de é, sábado é, pro, pro o, esporte é, também. É, pro esporte pro 2 a 0 né? Eu, eu, eu vejo desse. um jogador e a gente não fala muito desse jogador mas é um jogador que vestiu a camisa do Fluminense como caiu bem nesse jogador como vestiu bem esse jogador o Gustavo Scarpa ele tá sentindo pressão é jovem tá sentindo bom jogador quase fez um golaço sábado né que o Everton fez um milagre realmente lá no Maracanã né no ângulo Everton foi lá e defendeu uma bola para poucos né que de quarta-feira 90% do gol foi dele 10% do GUM, né? É, o problema dar, do, né? o problema do Fluminense é a defesa recorrente, é a defesa que o GUM é uma no cravo e uma na ferradura, né? Então, um <risos> jogo ele joga muito no outro ele acaba entregando é, bolas fáceis e acaba falhando muito. Mas eu acredito que o Fluminense vence. Agora, na final já é outra história, mas é, eu acredito que o Fluminense vence o jogo. Vamos, vamos, vamos, aqui, vamos lá, para mim o Fluminense passa, só passa ou não passa? Vamos lá, Edson, passa ou não passa? Passa. Leandro? Passa, com certeza. Passa. Mati, ó, Então, né? quinta-feira será cobrado De todos nós <risos> Bem, então finalizando Hoje não, não temos jogo da minha vida o, o programa foi bem Bem extenso, até mais do que o normal Mas teve muito assunto esse final de semana Valeu, Matias, pela presença. Valeu, aí Gabriel. Valeu, é um grande prazer. Estaremos juntos aqui numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, Leandro. Valeu, estreando Gabriel. hoje. É, é estreando, estreando. Foi bacana, gostei muito, quero participar mais vezes. Um grande abraço aí para galera que curte o foodcast e um abraço para os meus companheiros aqui. Estreando também, senhor Edson Marques. Um estreando na, na volância e o outro na meia-esquerda ali, rapaz. Ó, o time agora está muito mais forte. Valeu, Legal. Edson. Legal, olha, satisfação estar com essa equipe bonita, né? Com o Gabriel Amaral. Com o nosso jovem Ma Matias, marcando presença, e o Leandro, né? Não, nossa, não é o Leandrão, esse é o Leandrinho. <risos> um abraço e tem essa menina aqui, que é espetacular também, marcando... A Jaqueline, Já... administradora das redes sociais. E, e isso, ela que manda bem, manda bem essa menina. <risos> Satisfação, bom estar com todos vocês aqui, tá bom, queridos? Falou, valeu Edson, valeu amigos, e valeu ouvintes do podcast. Lembre-se que você deve, pode curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter, sempre o no Twitter, o arroba Foodcast e no Facebook, facebook.com barra sempre lembrando que é carioca, então Foodcast é com X e só, é lógico, eu não falei da última vez, mas para lembrar e frisar bastante aqui a gente fala biscoito e é biscoito nada de bolacha não, é biscoito mesmo biscoito biscoito com X, valeu galera até a próxima aí